İmam Hüseyin əleyhissalamın İraqa Doğru Hərəkəti İmam Hüseyin əleyhissalam hicrətin 60-cı ilində Zilhiccə ayının 3-ü, bəzi mənbələrə əsasən Zilhiccənin 8-də Məkkə şəhərindən çıxdı. Bu zaman o həzrətin Müslümin şəhid olmasından bir xəbəri yox idi. Çünki İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədən çıxan günü Müslümi küfədə şəhid etdilər. Rəvayət olunur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam iraqa tərəf hərəkəti qərara aldıqdan sonra xalqın qarşısında durub buyurdu. İmam Hüseyin əleyhissalam Allah taalanı həmd səna edəndən sonra və Peyğəmbər salavatullah ağa salavat göndərəndən sonra buyurdu. Ölüm xətti Adəm övladları üçün çəkilibdir. Boyunbağının qızlar üçün ziyinət olduğu kimi, Ölüm də onların ziynətidir. Yagubun Yusifi görmək istədiyi qədər, mən də öz ata babamı görmək istəyirəm. Mənim şəhid olmağım üçün bir yer qərarı alınıbdır və ora gedəcəyəm. Elə bil ki, Kərbəlay ilə nəvavisin arasında olan Səhrada, Səhra canavarlarının Öz ac qarınlarını doydurmaq üçün mənim bədənimin üzvlərini parça-parça edib yeməsini görürəm. Bəli, halədən qaçmaq olmaz. Allahın razılığına biz də razıyıq. Allah tərəfindən gələn bəlalara səbr eləyirik və Allah taala bizim əcrimizi verir. Biz, Allahın Peyğəmbərinin ürəyinin parasıyıq və o həzrətdən ayrılmayacağıq. Beşdə də onunla bir yerdə olacağıq. Beləliklə, Allahın Rəsulunun sevinci əməli olacaq və Allah Taala öz Rəsuluna verdiyi vədəyə vəfa edəcək. Hər kəs bizim yolumuzda canından keçmək istəyir və Allahın görüşü ilə sevinirsə, Bizimlə gəlsin. Çünki Allahın köməyi ilə biz sabah süp çağı Məkkədən çıxıb yola düşəcəyik. Əbu Cəfər Mühəmməd İbni Cərir Təbəri Darul İmamət kitabında Əbu Mühəmməd Vagidi və Zürarə İbni Xələcdən belə rəvayət eləyir. İmam Hüseyn ə.s. iraqa getməmişdən qabaq biz o həzrəti ziyarət etdik. Və küfəlilərin vəfasızlığını xəbər verdi O həzrətə ərz etdi Küfə xalqının ürəkləri səninlə Amma qılıncları isə sənin əleyhinədir Müəmmər İbni Müsənna Məqtəlül Hüseyn kitabında rəvayət edir ki Zilhicə ayının 8-də Əmr İbni Səyid İbni As Böyük bir ordunun müşahiyyəti ilə Məkkə şəhərinə daxil oldu O Yezidin tərəfindən məmur idi və İmam Hüseyin əleyhissalamı öldürmək məqsədi ilə gəlmişdi. Yezidin fərmanına əsasən, əgər o həzrəti öldürə bilməsə, onunla müharibə etməliydi. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam həmin gün Məkkə şəhərindən getmişdi. Həzrət İmam Cəfər Sadik əleyhissalam rəvayət edir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkədən getməmişdən bir gün qabaxt Mühəmməd İbni hənəfiyə, O, həzrətin hüzuruna gəlib ərz elədi. Əziz qardaşım, sən əvvəllər küfəlilərin atamıza və qardaşımıza qarşı etdikləri məkir və hiləni görmüsən. Qorxuram ki, onlar sizinlə də bu cür rəftar etsinlər. Əgər məsləhətdirsə, Məkkədə qalın. Çünki siz xalq arasında ən hörmətli və əziz şəxssiniz. İmam Hüseyin ə.s. buyurdu. Qorxuram ki, Yezid ibn-i Muaviyyə məxfi şəkildə məni Allahın hərəmində şəhid etsin və mənim qanımı tökmə Allah evinin hörmətini sındırsın. Mühəmməd ibn-i Hənəfiyyə dedi, Əgər bu cür ehtimal verirsinizsə, yə mənə tərəf gedin, çünki orada sizin hörmətinizi saxlayacaqlar və Yezid sizə mane ola bilməyəcək, ya da səhralara çəkilib orada qalın. Bu halda hiç kim seni tapa bilmez. İmam buyurdu. Senin bu teklifin hakkında fikirleşeceğim.